Лукаш не врахував, що в Сусловськобрежнівських пахолків вистачить тьорем на всіх – і на Івана, і на Миколу. До Лукаша поки що придивлялися, залишаючи йому безхлібну волю. Він готовий був приєднатися до групи міжнародної амністії. Це була людина, яка носила у своїй голові майже всі світові мови і стільки ж літератур. Він був прекрасним, самовідданим другом, але йому бракувало організованості і дисципліни. Його переклад застряв на п'ятій сторінці. Згодом я зрозумів, що це не той твір, який відповідає кваліфікації Миколи Лукаша, чий переклад Фауста, на думку фахівців, перевершував переклад Бориса Пастернака. І тоді я доручив цю справу синам – Валерію та Олегові. Звісно, вони її виконали не так майстерно, як міг би Лукаш, зате впоралися доволі швидко. Це був підрядник, якому я надав відповідної форми, і переклад сподобався Турчину. А він добре знав англійську мову. Згаданий епізод мав продовження. Під час трусу гибісти вилучили в мене чернетку, зробленого синами перекладу, і викликали на розмову Євгенію. Вона потім докоряла мені, що я втягую дітей в заборонену діяльність, але слід визнати, що трималися, при цьому зовсім не агресивно. «Що ж тут забороненого?» – заперечував я. «Міжнародна амністія, організація цілком легальна?» «Можливо, але не в нашій країні». Більше вона нічого не сказала – Діти, які раніше відвідували мене, в цьому жодних непорозумінь у нас не було. Я сів за роботу над економічними монологами – книгою, що викладала енергію прогресу з деякими літературними прийомами. Але, на мій погляд, викласти сонячну теорію вартості простіше, зрозуміліше мені не вдалося. Зате тут був розділ, який детально пояснював обіг на основі оригінального варіанту економічної таблиці КНЕ. Працював із великим захопленням, писав, ніби під чиєсь диктування. Так у московському самвидаві з'явився той варіант моєї економічної праці, який познайомив мене з Петром Григоренком. Але це сталося пізніше, на початку 1976 року. Тут же мені належить розказати про події, що відбулися весною 1975 року. На середину березня були призначені перші збори радянської групи міжнародної амністії. Андрій Твердохлебов повідомив про це коротеньким листом. Збори мали відбутися на його квартирі. Олесь Бердник також погодився вступити в групу. Отже, нас в Україні було двоє. Завдання членів групи полягало в тому, щоб писати листи головам урядів про порушення прав людини в їхніх країнах. Як правило, це були не риторичні листи. В них йшлося про якогось політв'язня, що перебував у в'язниці всупереч загальної декларації прав людини. Статут амністії забороняв захищати політв'язнів своєї країни. Вже було відомо, що наша група захищатиме одного політв'язня з Бахрейну і другого комуніста з Югославії. Секретаріат міжнародної амністії перебував у Лондоні, звідти ми отримали дані про політв'язнів, котрих мали захищати Здавалося б, для радянських урядовців не існувало жодних причин, аби нас переслідувати Ми їх не зачіпали Та вже досить того, що в Радянському Союзі існує якась група, котра діє за статутом, розробленим не в Москві, а в Лондоні Членів групи виявилося небагато, трохи більше як десяток Андрій Твердохлєбов обладнав свою квартиру так, що ми почувалися справді, наче на зборах в установі. Сюди з'їхалися з, з Підмосков'я, Ленінграда, Києва і навіть Білісі. Отже, не всі, мабуть, встигли поснідати. Для таких Андрій роздавав гречку з молоком, і тут же сьорбали цілком по-домашньому. Ми з Пердником замилувалися випущеним красенем, що прибув із Білісі. То був молодий Гамсахурдіє. Вигляд цього надзвичайно вродливого молодика відразу ж дозволяв сказати, що він виріс не в злиднях. Гамсахурдія аж світився стриманим, засвоєним з маличку аристократизмом. Як глибоко той аристократизм стягав у духовну сферу, судити було важко. Грузинський князь, захоплено прошепотів Бердник, а проте в ньому вже тоді вгадувалася схильність до егоцентризму і самозакоханості. Він зверхні посміхався, споглядаючи, як члени групи випорожнюють тарілки з кашею. Амсахурдія зголосився не членом групи, а тільки спостерігачем від Грузії. Мабуть, він був розчарований, більше ми його ніколи не бачили. Його цілковитою протилежністю виглядав Юрій Орлов, астроном із Бюроканської обсерваторії, член-кореспондент Вірменської академії наук. Він був середнього зросту, кругловидий, з таким рудим волоссям, що нагадувало сонячні протуберанці. «Дуже комунікабельний, доброзичливий. Ми з ним відразу ж зійдемося так само близько, як і з Турчиним.